Sirena Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede cum e cristalul, dar e și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică unele peste altele ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și măr. Nu. Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate, și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare apei, de parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduc. În locul unde cea mai mare a E palatul împăratului mări. Zidurile sunt de mărgeane și ferestrele înalte, șarguite, sunt de hihlimbar străvezini. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să-mi podobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrână. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 stridi pe coadă, pe când ceilalți nobili aveau numai câte șase. Încolo era femeie vretnică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mari. Acestea erau șase la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă din toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafir, ochii albaștri ca niște lacuri adânci, dar ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Era o mică sire. Toată ziua Fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chihimbar, intrau întru pești, așa cum intră la noi rândunelele, când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preașma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau în Afară, în fața palatului, era o grădină mare, cu copaci roșii și albaștri. Poamele Străluceau ca aurul Și florile ca focul Și tulpinele și frunzele Se mișcau într-una Pe jos era un nisip foarte fin Și albastru ca o flacără de pucioasă Peste tot Plutea un soi de lumină albastră Încât ai fi crezut Că ești sus în văzduh Cu cerul deasupra și de dedesubt Și nu că ești în fundul mării Când apa era liniștită se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se răvărsa lumina. Fiecare mică sirenă își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratul ei de flori, formă de balena, alteia îi plăcuse să-și-l facă pe al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și să zise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbii scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, Sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie, Volbura trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramă. Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spui tot ce știe despre Corâmul și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus, pe pământ. Fetei îi se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile dau mireasmă, nu ca florile din fundul mării care n-au parfum și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica, Bunica le zice păsărilor pești, fiindcă altfel fetele N ar fi priceput ce spune, că nu vă zuseră niciodată păsării. Când aveți împliniți 15 ani, spunea bunica, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunei și să vedeți corăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri. Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot decât câte de un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deși de așteptat 5 ani până când să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e pe la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul, voiau să afle mai mult decât le povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era sirena cea mică, tocmai ea care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori, noaptea, deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi, uitându-se prin apa albăstrie, cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo, din fund, se vedeau șters prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna un nou negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o corabie pe care erau mulți oameni. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă de și-și întinde mâinile albe către pântecele corabiei Și, așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea voie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit, dar... Mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și voietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără Ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină când nu putea să se ducă, să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și îi se părea că de clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să nuate pe unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințat soarele și priveliștea asta i s-a părut ei că-i cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era de aur și norii erau așa de minunați, cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer, roșii și albaștri, dar și mai repede decât norii, zbura, asemenea un văl lung și alb, un stol de lebe de către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și, curând după aceea, a pierit și lumina trandafirie, care umplea fața mării și noului. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneată din toate. A intrat pe dura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, de o parte și de alta, erau podgoruri. Printre păduri minunate, se iveau case și castele, și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un crad de copii care se scăldeau și se hârționeau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânșii, dar copiii au fugit speriați, și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să-l la dânsa așa de tare că ei a fost frică și s-a întors repede, repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uite pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași, care puteau să-l deși nu aveau coadă. Cea de-a patra soră nu era așa de vitează și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi până departe, de jur împrejur și cerul deasupra e ca un clopot de sticlă. Măsuse și corăbii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii posnași se dădeau de-a tumba și balenele cele mari împroșcau apă pe nări, parcă erau în toate părțile numai fântânțâșnitoare. Și iată că i-a venit rândul și cel de-a cincea surori. Ziua ei de naștere că de iară, și de aceea ea a văzut ce nu văzuseră surorile ei când ieșiseră la fața apei întâia oameni. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parcă era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și scripeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe un munte de gheață și corăbierii treceau speriați pe lângă dânsa și vântul i se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat. Și-a început să se zbuciume, zgâlțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corăbile și-au strâns pânzele și pretul era numai spaimă și obidă. Ea însă, și dea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în încruciși și în pe cer. Fiecare din cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba, chiar după o lună de zile, fiecare spunea că e mult mai frumos jos la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braț și se urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună, și ele se gândeau ca să se scufunde multe corăbii, se duceau pe lângă corăbii și cântau. Și în cântecele lor spuneau ce frumos e în fundul mării. Îi rugau pe corăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar corăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei, fiindcă atunci când corabia se scufunda, corăbierii se înnecau și ajungeau morți la palatul împăratului mării. Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singurică și se uita după ele și maică îi venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare. O, te-aș împlini odată 15 ani, oftaia. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie dragi. În sfârșit, am plinit 15 ani. Acum ești mare, i-a spus bunica, mama împăratului mării. Hai să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Și a pus în păr o cunună de crini albi cu petalele de mărgăritar și a mai prins de coadă opt stridii mari ca să însemne rangul. Mă doare, a zis mica sirenă. Trebuie să rabzi. Măreția se ține cu o Oh, i-ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și și-ar fi scos bucuros cu una cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar n-avea încotro. Și-a luat rămas bun de la bunică sa și s-a urcat ușoară ca o picătură de aer prin apă. Soarele tocmai a sfințise când și-a scos capul din mare, dar nouării mai străluceau roșii și aurii și pe cer se invise lucea luceatul lui seară. Văzduhul era molcom și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare, cu trei catarge și numai cu o pinză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge ce deau mateloță. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântece, și, deodată, sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai vizit că fluturau în aer steagurile tuturor popoarelor. Mica sirenă s-a dus până la fereastra cabinei și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare. Dar cel mai frumos dintre ei era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și mica sirena s-a speriat și s-a scufundat repede în apă, dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse ea asemenea minunății de artificii. Sori se destrămau împroșcând flăcări, pești zburători pluteau în aer și totul, totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină, încât se deșușeau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie. Oh, ce frumos era prințul! Strângea mâinile celorlalți și zâmbea și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar zâna nu-și mai putea deslipi ochii de la corabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Planternele colorate s-au stins, nu mai zburau rachete către cer, nu se mai auzeau tunurile bubuind, însă, în adâncul mării, era voie și zbucium. Mica sirenă stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legănau și ea se uita pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus. Cerul s-a înnourat. În zare au început fulgere. Venea furtuna. Mateloții au strâns pânzele. Corabia a pornit repede, legănându-se pe marea vânzolită. Valurile se înălțau ca niște munți negri, care parcă voiau să se rostogolească peste catarge. Dar nava se cufunda ca o lebădă, apoi iar la iveală printre talazurile înalte și se lăsa iar în jos. Zânei i se păru că e un joc vesel al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc, că e așa. Nava trosnea tot mai tare, pereții s-au spart de izbiturile valurilor, apa a pătruns înăuntru, catargul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe -o parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia mica sirenă și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primește. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile Câteva clipe a fost așa de întuneric încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe corabie s-au văzut. Mica sirenă Căuta din ochi pe prințul cel tânăr. Deodată, l-a scufundându-se împreună cu Corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă, dar îndată după aceea s-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și că prințul nu are să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu, nu trebuie să moară, s-a gândit ea. Și repede a pornit în noapte printre bărnele și scândurile care plutau pe apă, uitând cu totul că acestea ar fi putut-o lovi și vătăma. Și atunci s-a dat la fund, apoi a ieșit mai departe din apă, până a ajuns lângă prințul, care abia mai putea să înnoate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele erau frânte de oboseală. Ochii lui frumoși clipeau gata să se închidă și... Chiar s-au închis și el ar fi murit, desigur, dacă nu ar fi fost mica sirena. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valurilor. Dimineața s-a făcut iar vremea frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu strălucitor din apă și la razele lui, obrajii prințului parcă s-au înviorat, dar ochii tot închiși au rămas. Mica sirenă l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei, din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul cu munți înalți și albaștri ale căror piscuri străluceau de zăpadă de parcă ar fi fost niște lebede care făcuseră acolo popas. Jos către țărm erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea numai că e o clădire mare. În grădină erau lămâni și portocali și în fața porții palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna a notat cu prințul până la o stâncă de lângă țărn presărată cu nisip alb și mărunt și l-a așezat pe nisip, sprijinindu-l așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În clădirea cea mare și albă au început să tragă clopotele și în grădină s-au o mulțime de fete. Țâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept ca să nu-i se vadă fața și s-a uitat de după stânci să vadă cine are să vină la prinț. N-a trecut mult și a venit o fată. Întâi s-a speriat, dar îndată s-a dus repede și a chemat mai mulți oameni și mica sirenă a văzut cum prințul și-a venit în fire, cum s-a uitat în zâmbindu-le tuturor. Numai ei nu. Și nici nu avea cum să-i zâmbească, fiindcă nu știa Că el scăpase de la moarte. Mica Sirenă s-a întristat, și după ce l-au dus pe prinț în clădirea cea mare, s-a scufundat și a măhnită în apă, și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte. Acum, însă, s-a făcut și mai tăcută. Surorile. A întrebat-o ce a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi și dimineața și seara ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum încetul cu încetul poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri și de aceea de fiecare dată se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia acea frumoasă de marmură care se mâna cu prințul. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia din surori ce-i sta pe inimă. Și sora asta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării care nu au vorbit de asta decât doar cu prietenele lor cele mai bune. Una din ele știa cine-i prințul, văzuse și ea petrecerea de pe corabie, și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit într-un fel de piatră galbenă, strălucitoare, cu scări mari de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Acum zâna știa unde stă prințul și acolo se ducea ea către seară și ședea pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țărm mult mai mult decât se apropia să pase se ducea chiar până sub balconul de marmură care arunca o umbră lungă peste apă. Aici ea se oprea și se uita la tânărul prinț care stătea pe balcon și credea că e singur în lumina lunii. De multe ori îl vedea cum seara pornește pe mare pe o corabie cu stegulețe multe la catar. Pe corabie cânta muzica, ea asculta în păpurișul verde... Și când vântul umfla vălurile ei lungi și albe ca argintul, cine o vedea, credea că e o lebădă care își întinde aripile. Noaptea, de multe ori, când pescari ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos de prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe, pe jumătate mort, și îl purtase cu dânsa pe valuri și își aducea aminte cum Jesus e cu el, cu capul pe pieptul ei, și cum ea al sărutase, prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna cea mică îl îndrăgea tot mai tare și pe oamenii îi îndrăgea tot mai tare și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânsii și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbile pe apă, să se urce pe munți până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii mai departe decât ajungea ea cu privirea. Erau mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spună și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunica sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra și își zicea țara de deasupra mării. Când oamenii nu se neacă, a întrebat omica sirena atunci ei pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Oh, ba da, a răspuns bunica. Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim 300 de ani, dar după ce am murit ne prefacem în spumă și n-avem nici măcar un mormânt aici printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu e nemuritor, nu mai înviem din morți și suntem ca papura cea verde care, dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Dar noi de ce nu avem, ca oamenii, un suflet nemuritor?" a întrebat zâna. Aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească." La asta nici să nu te gândești," a spus bătrâna. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Vă să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare și n-am să mai aud muzica valurilor și n-am să mai văd soarele. Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu un suflet nemuritor? Nu, a răspuns bătrâna. S-ar putea asta numai dacă vreun om te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe vecie. Atunci, Sufletul lui ar trece și în tine Și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet Și totuși sufletul lui și l-ar păstra Numai că asta Nu se poate întâmpla Zâna a oftat și s-a uitat mâhnită La coada ei de pește Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este A spus bătrâna să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât avem de trăit După aceea ne rămâne vreme destulă ca să ne odihnim. De seară avem bal la curte. Și-a fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Mica sirenă a cântat mai frumos decât toți și toți au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa care cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea însă și-a adus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău când are și ea un suflet nemuritor cum are și el. S-a întristat așa de tare ca s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a așezut acolo, mâhnită, până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul. Sunetele lui pătrundeau înăbușit prin apă până la dânsa și ea s-a gândit. Acum de desigur că prințul pleacă cu corabia pe mare. mi i mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mă vede. Am să mă duc la vrăjitoarea mării. Totdeauna m-am temut de ea, dar acum mă duc la dânsa, Poate că-mi dă un sfat și mă ajută. Mica sirenă ieși din grădină și se duse către bulboanele vuitoare, dincolo de care locuia vrăjitoare. Nu fusese niciodată acolo. Pe unde mergea, acum nu erau flori, nici arbă de mare. Era numai nisip cenușiu și polipi care cuprindeau tot. Mica sirenă s-a oprit din mers, speriată, Inima mai bătea cu putere. Mai că s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinț și la sufletul oamenilor și-a căpătat curaj. Și-a strâns părul în vârful capului ca să nu-i apuce polipii, și-a încrucișat mâinile pe piept și s-a repezit înainte, așa cum se repet peștii prin apă, printre polipii cei urâcioși care își întindeau după ea brațele ca să o prindă. Vedea cum polipii. Tot ce apucau, țineau strâns cu sutele lor de brațe subțiri parcă în lanțuri de fier. Țineau oamenii care se înnecaseră și care căzuseră la fund și acum erau niște schelete albe. Țineau în brațele lor vâsle și lăzi și ciolane. În sfârșit, ajunse în mijlocul unei poieni într-o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați. Acolo ședea Vrăjitoarea mării, chincită pe jos, și îi dădea din gură de mâncare unei broaște, așa cum dau oamenii zahăr unui pui de canar. Știu ce vrei tu, a spus vrăjitoarea mării, e o prostie să vrei asta, dar am să-ți fac pe plac, pentru că numai necazuri ai să ai de pe urma lui, domniță frumoasă. Ai să-ți lepeți coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii. Pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și tu să capeți un suflet nemuritor. Și vrăjitoarea a râs atât de urâcios încât broasca și șerpii au căzut jos vârcolinduse. se Ai venit tocmai bine, a spus vrăjitoarea. Dacă veneai mâine, după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine. Decât doar de azi într-un an. Am să-ți dau o băutură și cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării, până nu răsare soarele, să șeze acolo pe țărm și sobei. După ce ai sobei, coada are să ți se schimbe în la acelea cărora oamenii le zic picioare. Dar să știi care să te doară, ai să simți ca un cuțit prin tot corpul. Toți cei care au să te vadă, au să spună că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul tău legănat, nici o dănțuitoare nu o să se mlădieze ca tine, însă, la fiecare pas pe care ai să-l faci Au să te doară picioarele Ca și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite Ca și cum ți-ar curge tot sângele Dacă vrei să înduri toate aceste chinuri Eu îți dau băutura Da, vreau, a spus zâna Și s-a gândit la prinț și la sufletul cel fără de moarte Să știi însă, i-a mai spus vrăjitoarea Că odată ce ai căpătat în omenească, nu mai poți să te prefaci iar în zâna mării, nu te mai poți întoarce la surorile tale. Iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajunge să fiți soț și soție, atunci tu nu capeți un suflet nemuritor. În ziua în care el se însoară cu alta, inima ta se rupe și tu... Te prefaci în spumă. Vreau, a spus zâna și s-a făcut galbenă ca moartea. Să mai știi însă că, că trebuie, trebuie să-mi plătești pentru asta, a zis vrăjitoarea. Și nu-i puțin lucru ce-ți cer. Tu ai un glas mai frumos decât au toate zânele și fetele din fundul mării. Tu crezi că cu glasul tău ai să-l cucerești pe prinț, dar glasul tău trebuie să-mi-l dai mie dar dacă-mi glasul, atunci ce-mi rămâne? a întrebat Zina. Chipul tău frumos, a răspuns vrăjitoarea, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc. Cu asta pot să farmeci o inimă omenească. Ei, ce zici? Mai vrei? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată și-ți dau băutura. Da, da, vreau, a spus zâna. Și atunci vrăjitoarea a pus cazanul pe foc ca să pregătească băutura fermecată. Curățenia e lucru bun, zise ea și șterse cazanul cu un mănunchi de șerpi. Apoi s-a tăiat la piept și a picurat sângele în cazan. Aburii închipuiau în aer tot felul de figuri schimonosite, că ți era frică să te uiți. iacă că e gata, a spus vrăjitoarea și i-a tăiat zânei limba și acum mica sirenă era mută, nu mai putea nici să vorbească, nici să cânte. Dacă polipii te vor prinde, când ai să treci iar prin pădurea mea, a mai spus ea, a zvârleni ei o picătură din păutura asta și atunci brațele și degetele lor se sfarmă în bucăți. Dar zâna... Nici n-a nevoie să facă așa, pentru că polipii s-au dat înapoi speriați când au zărit băutura aceea care strălucea în mâna ei ca o stea scânteitoare. Când a ajuns la palat, făcliile în sala de bal se stinseseră. Dormeau cu toți. S-a furișat în grădină a luat din straturile surorilor ei câte o floare și după ce a trimis o mie de sărutări palatului, a pornit în sus prin apa întunecată. Zâna a ieșit pe mal lângă palatul prințului și s-a urcat pe scara de marmură. Luna lumina ca ziua. Mica sirenă a băut băutura cea tare și când a băut-o Parcă ar fi trecut un cuțit printr-o trupul și-a căzut leșinată. Când soarele a răsărit, s-a trezit. În fața ei stătea prințul și se uita la dânsa cu ochii lui negri, așa de adânc se uita că ea și a lăsat în jos. Atunci a văzut că nu mai avea coadă de pește, ci două picioare albe și gingaș. Era goală și ca să-și acopere goliciunea, s-a învăluit în părul ei lung și des. Prințul a întrebat-o cine și cum a ajuns acolo și ea se uita la el cu ochii adânci și albaștri, dar nu putea să vorbească. Atunci el o a luat-o de mână și a dus-o la palat. Așa cum îi spusese vrăjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl făcea, Parcă ar fi călcat pe ace și pe cuțite ascuțite, dar răbdă asta cu bucurie. Au îmbrăcat-o cu haine scumpe de mătase și acum era cea mai frumoasă din palat, atâta numai că era mută, nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Roabe frumoase, în haine de mătase, cântau în fața prințului. O, dacă ar ști el că eu mi-am pierdut pe vecie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul, spunea în gândul ei mica sirenă. După aceea, roabele au început să danseze. Dar iată atunci că mica sirenă și-a ridicat deasupra capului brațele ei albe și frumoase, s-a înălțat în vârful picioarelor și a început și ea să danseze, așa cum niciuna nu mai dansase. Cu fiecare mișcare pe care o făcea, frumusețea ei ieșea și mai mult la iveală, iar ochii vorbeau și privirele lor mergeau la inimă mai adânc decât cântecele roabelor. Toți erau fermecați, mai cu seamă prințul și a dansa mereu, deși ori de câte ori picioarele îi atingeau pământul, parcă ar fi călcat pe vârfuri de săbi. Prințul a spus că de acum înainte ea tot pe lângă dânsul are să stea și i-a dat voie să doarmă la ușa lui pe o saltea de catifea. Și împreună cu prințul, mica sirenă s-a suit pe munții cei înalți și cu toate că picioarele ei gingașe sângerau și ceilalți vedeau că îi sângerează și se speriau, iar râdea și mergea cu el mai departe până ajungeau să vadă norii plutind de desubtul lor ca niște stoluri de lebede în drum spre țări străine. Acasă? În palatul prințului, noaptea, când toți ceilalți dormeau, ea ieșea și se ducea pe scara cea largă de marmură, picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la cei din adâncime. Cu fiecare zi care trecea, ea îi era tot mai dragă prințului. Îi era dragă așa cum ți drag un copil cu minte și drăgălaș. Dar s-o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui, dacă nu, în ziua anunții lui, avea să se prefacă în spumă. Când el o lua în brațe și o săruta pe frunte, ochii ei parcă spuneau, așa e că-ți dragă mai mult decât orice pe lume, Da. Îmi ești cea mai dragă, spunea prințul, pentru că ai inima cea mai bună. Ți la mine mai mult decât oricine și semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care, desigur, că n-am să o mai văd niciodată. Eram pe o corabie, corabia s-a scufundat și valurile m-au aruncat pe mal lângă un templu în care slujau niște fete. Una din ele m-a găsit pe țărm și m-a scăpat de la moarte. Abia de două ori am văzut-o. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Tu semeni cu ea. De aceea, soarta mea cea bună mi a trimis pe tine și de tine n-am să mă despart niciodată. Vai, nu știe că eu l-am scăpat, se gândea mica sirenă. L-am dus pe mare până la mal, acolo unde-i templu. După aceea m-am ascuns după stâng și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și-a venit fata aceea pe care o iubește mai mult decât pe mine. Și zâna a adânc că nu putea să plece. Și s-a gândit. A zis că fata e în slujba templului și nu poate să plece de acolo, așa că nu se mai pot întâlni niciodată dar eu stau cu el și îl văd în fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul. Și iată că într-o bună zi s-a răspândit vestea că prințul se însoară cu fata regelui din țara vecină și că de aceea a pus să-i se pregătească o corabie măreață. Trebuie să plec," îi spuse el. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă, că așa vor părinții mei, dar n-au să mă poată silii să o iau de soție." Nu poți să o iubesc, că nu seamănă cu fata din templu, cu fata aceea seamănă doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor, dulce și blândă copilă. Și-a sărutat-o, jucându-se cu părul ei lung și frumos și și-a rezemat capul de pieptul ei. Și-a visa la fericirea oamenilor și la sufletul cel fără de moarte. Va să zic că nu ți frică de mare a spus el când au pornit amândoi cu corabia cea măreață spre țara regelui vecin. Și-a început să-i spuie cum e mare atunci când e furtună și cum e atunci când vântul a stat și i-a spus că în adânc sunt pești ciudați și a povestit ce văd scafandrii când coboară în fundul mării. Dar mica sirenă știa mai bine decât orice. Noaptea, când toți dormeau, afară de cârmaciul corabiei, ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apă și s-a părut că vede palatul tatălui ei. Pe acoperiș tea bunica, surorile ei au ieșit la fața la apei și s-a uitat la ea cu tristețe și frângându-și mâinile. Ea le-a făcut semn, le-a zâmbit și tocmai voia să le spună că îi merge bine și că e fericit. A doua zi dimineață, corabii a ajuns în portul capitalei țării vecine. Balurile și sindrofiile se țineau lanți, dar prințesa încă nu sosise. Era departe, într-un templu, unde o duseseră ca să deprindă virtuțile regale. În sfârșit, a sosit și ea. Mica sirenă era curioasă să vadă cât e de frumoasă prințesa. Și, într-adevăr, a trebuit să-și spuie și ea că fată mai frumoasă decât prințesa nu văzuse. Cum a văzut-o, Prințul a spus, tu m-ai scăpat de la moarte atunci pe țărm când zăcea mort și și-a strâns în brațe logotnica roșie la față de bucurie. U, sunt foarte fericit, a spus el zânei. Mi s-a împlinit dorința mea cea mai adunică. Știu că ai să te bucur și tu, mică sirenă, pentru că ții la mine mai mult decât la orice. Mica sirenă i-a sărutat mâna, dar inima îi se rupea de durere. Știa că în ziua nunții ea va muri și se va preface în spumă de valuri. Mirele și mireasa s-au prins de mână și-au primit binecuvântarea episcopului. Mica sirena, înmătase și fir îmbrăcată, ținea trena miresei, dar urechile ei nu auzeau cântecele de sărbătoare, ochii ei nu vedeau ceremonia sfântă. Ea se gândea la moartea ei și la ceea ce pierduse. Seara, Prințul și prințesa s-au dus pe corabie. Aici aveau să doarmă în surăței. Când s-a făcut noapte, marinarii au prins lanterne colorate și au dansat vesel pe punte. Mica sirena și-a adus aminte cum a ieșit ea din mare întâia oară și cum a văzut și atunci o petrecere pe corabie. A început și ea să danseze, lune când parcă prin aer ca o rândunică fugărită. Și toți au bătut din palme, văzând-o cu dansează. Și, într-adevăr, că niciodată nu dansase așa de frumos ca acum. Picioarele o dureau cumplit, parcă ar fi călcat numai pe vârfuri de cuțit, dar ea nu simțea, inima o durea și mai tare. Știa că asta e cea din urmă seară când îl mai vede pe prinț, pe omul pentru care își lăsase și țara și părinții, pentru care-și dăduse glasul ei cel frumos și suferise în orice clipă chinuri sfârșitoare fără ca el să bănuiască măcar. Era cea din urmă noapte în care mai răsufla aerul pe care răsufla și el, în care mai zărea marea cea adâncă și cerul cu stele. Pe corabie, veselia și petrecerea a ținut până după miezul nopții și ea tot timpul a dansat gândindu-se numai la moarte. Prințul și-a sărutat soția, Jucându-se cu părul ei negru și braț la braț s-au dus amândoi în cortul cel minunat. Pe corabie era acum liniște. Mica sirenă s-a sprijinit cu coatele de marginea corabiei și, uitându-se către răsărit, aștepta zorii. Știa că cea din o rază de soare are s-o Și a văzut pe surorile ei că ies din mare, galbene la față ca și ea. Și părul lor lung și frumos nu mai flutura în vânt și îl tăia ser. Am dat vrăjitoarei părul nostru," au spus ele, ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat un cuțit, uite-l ce ascuțit este. Până a nu răsări soarele, tu să înfici cuțitul în inima prințului și sângele lui cald are să-ți tropească picioarele." Atunci picioarele au să se prefacă în coadă de pește și tu ai să fii iar o zâna mării, o mică sirena. Și ai să poți să te cobori la noi și să trăiești 300 de ani și abia după aceea te vei schimba în spumă de valuri. Bunica e mâhnită și ea, fiindcă și părul ei alb a căzut ca și al nostru, tăiat de foarfecele vrăjitoarei. Omoară-l pe prinț și întoarce-te la noi. trăbește te că uită. L-a răsărit, cerul s-a și-nroșit. Acuși răsare soarele și tu Grăbește-te, omoară-l pe prinț. Surorile au oftat adânc și s-au scufundat în valuri. Mica sirena a dat la o parte perdeaua de purpura cortului. Prințesa cea frumoasă dormea cu capul pe pieptul prințului. Zâna s-a plecat, l-a sărutat pe frunte și s-a uitat apoi la cerul pe care începuseră să se întindă zorii, și după aceea la cuțitul celălalt cuțit, și pe urmă, iar la prins, Prințul visa și în vis rostea nu numele ei, ci numele prințesei. Numai pe ea o avea în minte. Cuțitul a început să tremure în mâna zilei, și i-a L-a aruncat departe în apa cu sclipiri roșii. Și acolo unde a căzut cuțitul, picături de sânge parcă țâșnii din mare. Mica sirenă s-a mai uitat odată la prinț, apoi s-a zvârlit în apă și deodată a simțit că îi se preface trupul în spumă. Soarele a ieșit din mare. Razele lui au căzut blânde și calde, pe spuma mării, rece ca moartea. Și zâna n-a mai simțit moartea. Vedea acum soarele, iar sus... Deasupra ei pluteau sute de ființe străvezii minunate la vedere. Zărea prin ele pânzele albe ale corătii și norii roșii de pe cer. Zâna, păsut odată că și ea are un trup ca și ele, un trup care se înălța încet, încet, îi spună, Unde mă duc? a întrebat ea și vocea ei suna ca vocea unei ființe de pe altă lume, o voce ca unui duh și pe care nicio muzică pământească. N-ar putea o rosti. Te duci la ficele aerului, Au răspuns acele ființe din văsturi. Zânele mării n-au suflet nemuritor Și nici nu pot căpăta asemenea suflet Dacă nu dobândesc dragostea unui om. Viața lor cea veșnică Atârnă de o putere străină. Ficele aerului Nici ele n-au suflet nemuritor, Pot însă să-și capete unul Făcând fapte bune. Tu... Biată zâna mării, tu, mică sirenă, ai îndurat necazuri mari. Inima ta s-a chinuit și de aceea poți și tu să capeți un suflet nemuritor după trei sute de ani de fapte bune. Mica sirenă și-a ridicat brațele ei străvezit către soare și acum, întâi în viață, ochii i s-au umplut de lacrimi. Pe corabie era iar mișcare și viață. Mica sirenă a văzut cum prințul și prințesa o căutau în toate părțile, se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, parcă ar fi știut că ea se aruncase în valuri. Mica sirenă a sărutat nevăzută fruntea prințesei, a zâmbit trist către prinț, apoi s-a urcat împreună cu ceilalți copii ai aerului pe un nor trandafiriu care plutea către cer.